I yeah, don't و <تصفيق> ایت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وَلُوْتُ عَلْرُوتَ لِيهِ السَّلَامَ آتِهِ وار جن لکړو مونگا یا رحمتنا پر رحمت ظلم کې اديته رحمت خاصه وې انه به شکرا دعای مخیوہ او فریاد کرو من قبل مخید بینا نوح علیہ السلام دے پراہیم علیہ السلام دلوت علیہ السلام نمخیو او رشان ربی غمبران دادے چھو مشکلات و پریشانوں کی اللہ تا جو او نوح عليه السلام دې ته یاد کړ چې پریا او دوان موځ کې وا مين قبول دې نه موځ کې فست a um. کانو قوم سوئن و غیعو خوب و دونا کارا مشرکانو فن بی غمبار تکڑو فا ابرقنا لا بُدَّ اَ بَغَادُ شِل حَرْفِ بَارَذَ اَ قَصَل كِ اِذ نَفَشَت كَلَ چِشْتِي اَ سَرِ دِ رِي خِ هِ او کو سلیدہ ورین شاہیدین دہازر و موجودنا زکالہ دیر مودود رکھتی بار حرزے کی حاضر دے حرزے کی نازر دے موجود دے ففہمناہا نکوہ ورکڑی ومددی سلم سنا را را د شپې دیو شډي کډي نپن په پاخ کې سري او با ته نقصان ورسولاو نا وی چنتا زو رګورا تبا تمره نقصان شاو سمرจิต ګړو کی ماتو لدګړو تمار دې کډي را واستي او د مالک دې ورګي دا یو حق او درسته څه نو دا دی یو د فیشري حقیو او درستی سريمان عليه السلام دا څه څه داو کدي د کو ورکو دبا هه مالک تا دی بد دي د پشو د ور و د او دا باغ او ارکو ګړو گڑو دی مالک تا دی بددی خصمانا کئی نو باغ چی بیاخ پر زیت رو رسی گی نو دا باغ مالک تا بابا آوالشی او گڑو آنو تا بگڑی حوالشی دی که مسلحت دا جالی بینو پېشالي دروازه دروستوي امريا چې تماتې سړکای اغاس رہی دي دروستوي دا ته چا نامه کوي مصطفیه هغې شالي دروازه هکيږي او د سليمان عليه السلام دا ډيره مُنْغَ مُوحَ وَرَقْلِ وَدَيْ سُدِمَانَ لِي سَنَامْتَا وَقُلَّنْ آتِيْنَا وَدِيْجُولُتَ وَرَقْلِ وُنْغَ حُكْمًا بِعُمْبَلِي وَعِلْمَنْ أَوْ مُوحَ وَسَقْفَرْنَا مَا دَعُودَ الْجِبَالَ یوسف بحنا بی غرون بور سر تسبیح وی وطر او مارغان نموت تابی کریو اللہ ورد اختل کتاب زبور شریف را دیگلیو ابی انتہا پتول بی غمبران خوش آواز او زبور بے رستو نمارغان با پہروا کیو ذکر چه به کولو نوونو مور سر خپل مارما ذکر کوي دا هغونو وسو ذکر کوي او دا غسر په فائدہ شکر به کولو او الله ورته په واسطي برکت چوله ورواز هلطه الله دا غي سره دې دې تقوا د وې نه په برکت و په یو کاره کاردي چې خل کې پهشو کا مشي کولو د سلامختې الله برته ته چ نو ک غړتهکو خا د چمال زیید کې واچ واګکر واچوه بس دور شریف شو دجیغ بهار دی به زبور شریف ای موچه زوان ایلی بوقت که اللہ تفر و برکت جونیو ادا کور زمون دامشنان دیل چی تیشی دا دید تولو پاو خاکو که اللہ برکات جونیو دور مقتصر و امرو نیلی اسمرا سمرا کتابو نیلی کنی دا زمون دا امرو نمر دا ایمورو من کنینا امام ربی د دو د دنیا دا علماء قامیزه او روح یعالم ده شپکسه یو خاله ورمره ده امام د دې کې ورته په سمې کې شر حری کړی اذوینه په استې څومره شره چالي کړی نه هټو دغه د خدیه او د پرشار هکې څومره برکت ده د قوس یو د هغه شریف تقریبا 60 څلور پېځه سال یو دین د شریعه دی زما رجی استادان نه تاسو چې دې کې دې راستایته د دې باندې په شرط وي الله برکات دې ایمان نوېږي کی دې اپ دې نووږي شپږ څلور عمر پېځه د استاد ابو سره نبی باندې خلکو ته په عمر کې برکت واچي ادا برکتا سنا چاہیتی سڑھے دے عباس برزی کھلے سنبال ندا استرگی سنبال مری ندا اللہ سرے و تعلق جو گئی دا و تعلق دو وجن اللہ فاوقاتو کی برکاتو آجائی امام و فاری رحم اللہ مدینہ منو رکیس تاریخ کبیر لگلو اگردرنا اکتظامو دسپک مئیرنا تبناسو اس قرب پای پر آباله ابوالخاری سو زند کتاب نکرو و سحرنا معذ الدول جبال او تا دیکړو موږ د داوود عليه السلام صدا کورنا یوسف دین دی ورونو په پای ورت ورم مارغان ورت تھا بھی کریو وکھنا فائیلی و من گدا کارکم کی او پی اکبر او اللہ ورت پر پرزرد کی اگلی انصاف کی جیش بھی جہامی بدل کی چماسو کی جینا د رعیت کو قصو کې وداود علیہ السلام الله او تمام پیغمبري ايور سلام الله واست د سړو په شته اندته په جننه خدایا خبر اکر چې جاہ سده د خرچو د بے ثلمان نه یا راته چریتا د دین نه لیکل نوره راو بس الله ته زولایو ورغوله ما هر هر پیغمبر چاته زولایو ورغوله انا ورته د پر پروش پنمې درته در پکړې ته چوشپر راخلي ستا پناسو کې بې بغیر زه تور دور او ټاپول نه لکه اخټ یو جوړي لکه هدایت اللہ خير څو جوړ دا د دې په امر موجه صدا زغرب وروړل په بار بچو لا ګول او خير خیره د خپل لاس په دا ډېر بهتر دی چې الله چا له په ټیم ورکی وعلمناه صناعته به سن کاری نور تا شو تا من باشه کو چوسا پتا شو تاسو من باشه کو د چاګ استا شونان ا دې دښمن مقابله کی فهل انتم شاکی او سوله مانری او سوله مانلی سلام تم هوا تا به کړي وا او الله نو فسرینو قنند د نور نडकي اي فرمایي کوئی والد ته ورته اپنا شخص ته داوي کو چې وس لا او بچت ور کڼا رڼا رښته داوي کو چې هوا اے پرپل کو ژونرو کې د اوس باندې لاکشه او جې بلا ستره واستته دې موچه دا تا وېچې ته چا خطر او کنه دا او چا وڑا بغلي او نبي وب تلا شوې هر څو جوړ اسوره کا لو لو اي تخته و هغه کرسي واچي دې د افتاري پر سره کې اور سلیمان علیہ السلام قوت قوت اشاروں کا او اللہ ہوا تیری سماج نبی دی گوت پورا کپلے چې درته دی واه مخفیو چھ توہ ولی سلیمان امین ادا ذات وے جہان دنیا دے شور و غل میں او نہ نگید فارد اوابه دته تا دل تجری روانا و اطلب بقره کو حكمتا ہو الى الارد اللذیذ مکی حاوتا بارکنا فیها چنننگا خیر و برکتا چول دی فاوئے کے چننگا خرم بارکتا چول دی فاوئے کے چننگا زمدت شاہت بیت المقدستا وکننہ اونگا بکل شیئر او شی باندې